95. Шамфор Я маю тільки одне пояснення. Чому такий знавець народу і юрми, як Шамфор, став на бік натовпу, замість вдатися до філософського зречення і оборони? Інстинкт, що ніколи не знаходив задоволення, взяв у ньому гору над мудрістю. Інстинктивна ненависть до всіх благородних за походженням, а можливо, давня і цілком зрозуміла ненависть його матері, освячена в ньому любов'ю до матері. Інстинктивна жага, що з дитячих років жила в ньому, чекаючи на слушну мить, щоб помститися за матір. А тепер його життя і генії, і ох, перш за все, лебонь, батьківська кров у його жилах, спокушали приєднатися до аристократії і зрівнятися з нею. Та врешті-решт він уже не міг терпіти власний вигляд, вигляд старого за старого режиму. Його поїняла жорстка пристрасть до покаяння, і він надів на себе вбрання плепсу як своєрідну спокутну волосяницю. Знехтована помста – Стала йому докором сумління Якби припустити, що Шамфор залишався б на той час трохи більше філософом Революція не набула б такої трагічної інтелектуальної глибини Гостроти жала Вона зажила б слави доволі безглуздої події Не стала б такою спокусою душ Але ненависть і помста Шамфора виховала ціле покоління і найвидатніші особистості пройшли цю школу. Замисліться над тим, що Мірабо дивився на шамфара як на своє вище і більш зріле я, від якого він очікував спонукань, застережень і суджень і терпів їх. Мірабо, що належав до геть іншого рангу величі, ніж навіть перші серед державних діячів тодішніх і сьогоднішніх. Дивно, що попри такого друга і захисника збереглися листи Мірабо до Шамфора. Цей найдотепніший з моралістів залишився чужим для французів, як зрештою той таки Стендаль, який з усіх французів цього століття мав, мабуть, найглибокосяжніший зір і слух. Чи не тому, що у Стендалі було забагато німця й англійця, щоб з цим могли змиритися парижани? Натомість Шамфор – особистість з душею глибокою, багатою, на приховані мотиви – похмурою, страдницькою, пристрасною. Мислитель, що вважав сміх необхідним цілющим засобом проти життя, і який вважав втраченим, замало – Кожен день, коли він не сміявся. Скоріше є подібним до італійця, Кровно пов'язаного з Данте і Леопарді, Ніж до француза. Відомі останні слова Шамфора. Ох, друже мій, нарешті я залишаю цей світ, Де серце має або розірватися, Або стати бронзовим. Це передсмертні слова аж ніяк не француза. 96. Два промовці. З цих двох промовців один сповна оволодіває своєю справою лише тоді, коли цілковито віддається пристрасті. Тільки вона напомповує його мозок достатньо крові і жару, щоб змусити його високу духовність до откровення. Інший, схоже, намагається досягти того ж таки, за допомогою пристрасти обстоювати свою справу. Він промовляє голосно, рішуче і натхненно, але зазвичай зазнає невдачі. Тоді він починає говорити розгублено і плутано, він перебільшує, випускає важливі деталі і змушує ставити під сумнів обґрунтованість своєї справи. Він сам відчуває цю недовіру І від того раптово перескакує на холодний відразливий тон Від якого у слухачів виникають сумніви щодо щирости його пристрасті У нього щоразу пристрасть заливає розум Можливо тому, що вона у нього сильніша, ніж у першого промовця Але той досягає розпалу своєї сили, коли чинить опір Бурхливій бурі почуттів і ніби насміхається з них Саме тоді його розум цілковито виходить зі своєї засідки Логічний, глузливий, азартний і страшний розум 97 Про балакучість письменників Трапляється балакучість гніву Часто у Лютера, також у Шопенгауера Балакучість від надмірної кількості концептуальних формул, як у Канта. Балакучість зі схильності до постійно нових зворотів з приводу того самого предмета можна знайти у Монтеня. Балакучість уїдливих авторів. Хто читає твори наших сучасників, пригадає двох письменників. Балакучість з любові до добірного слова і вишуканої форми – нерідкість у прозі гете. Балакучість суто з внутрішнього задоволення від гамору і сум'яття почуттів. Наприклад, у Карлелія. 98. На славу Шекспіра. Найліпше, що я міг би сказати на славу Шекспіра як про людину – це те, що він вірив у брута і не кидав тіні недовіри чеснотам, втіленням яких той виступає. Він присвятив йому свою найкращу трагедію, яку ще й досі називають хибним ім'ям, йому і найжахнішому втіленню високої моралі. Незалежність душі ось про що йдеться. Жодна жертва не може бути надміру великою. Треба бути в змозі пожертвувати коханим другом, навіть якщо він найславетніша особистість, окраса світу, геній, якому немає рівних. Віддати його у жертву, якщо любиш свободу, як свободу великих душ. А від цього походить загроза цій свободі. Щось на кшталт цього мав відчувати Шекспір. Височина, на яку він ставить цезаря – Є також найвищою шаною, яку він міг подарувати Бруту. У такий спосіб Шекспір підносить внутрішню проблему свого героя до останньої межі і примножує його психічну силу, яка виявляється здатною перетяти цей вузол. Та чи справді саме політична свобода схилила поета до співчуття Бруту, зробивши його співучасником Брута? Чи політична свобода була тільки символом чогось невимовного? Можливо, ми стоїмо перед якимись невідомими темними подіями і пригодами власної душі поета, про які він зважився розповісти лише символами. Чого варта вся меланхолія Гамлета проти меланхолії Брута? І можливо, Шекспір знав другу так само як першу, з особистого досвіду Може він теж як Брут мав свою темну годину І свого злого Янгола Та хоч би якими були подібності й таємні зв'язки Шекспір падає нитьма перед цілісністю натури І чеснотами Брута Почуваючись негідним і далеким від його образу Свідчення цьому він вписав у свою трагедію. Двічі він вивів у ній поета і двічі облив його такою нетерплячою і цілковитою зневагою, що це пролунало як крик, як крик самозневаги. Бруд, навіть бруд, втрачає терпіння, коли виходить на сцену поет, задумливий, пафосний, настирливий, як належить поетові. Зрештою, істоті, яка здається сповненою можливості величі Зокрема, моральної величі Однак украй рідко реалізується можливості у філософії життя Бодай у формі звичайної порядності Я б і його послухав іншим разом Там, де війна, не місце віршамазам Геть, геть молодше Такі у перекладі Мисика рядки третьої сцени четвертої дії Шекспірової трагедії, які Ніцше не зовсім точно наводить у німецькому перекладі, ймовірно, з пам'яти. Перекладімо ці слова назад у душу поета, який їх написав. 99. Послідовники Шопенгауера те, що можна побачити упродовж контактів цивілізованих народів з варварами, коли нижча культура спершу послідовно сприймає у вищої вади, слабкості і надмірності, потім з якогось моменту переймається чаром її спокус і нарешті, за посередництвом засвоєних вад і слабкостей, перебирає також частку істинної сили вищої цивілізації. Можна також спостерігати, не мандруючи до варварських народів, а просто тут, щоправда, у дещо більш вишуканій, одухотвореній формі, не так наочно. Зрештою, що найперше беруть від свого вчителя прихильники Шопенгаура в Німеччині? Ті, що порівняно з його вищою культурою, мають видаватися достатніми варварами – щоб попервах суто по-барварськи зачаруватися і спокуситися. Може його тверду прихильність до фактичного сенсу, до ясности розуму, що так часто надає йому радше англійської, ніж німецької постави. Чи може силу його інтелектуальної совісті, що витримала довічне протистояння між буттям і бажанням, і змушувала його послідовно суперечити собі у власних творах, майже у кожному пункті. Чи може його чистоту в питаннях церкви і християнського Бога? Бо в цьому він був чистим, як жоден німецький філософ до того. Так що він жив і помер, як вольтер'янець. Чи може його безсмертне вчення про інтелектуальність, інтуїції – апріорність закону причинності, інструментальність природи інтелекту і несвободу волі. Ні, все це не зачаровує і не сприймається, як здатне зачарувати. Натомість містичні замороки і виверти Шопенгаура в тих уривках – де поборник фактів спокусився і нашкодив собі марним бажанням стати відгадником світової головоломки, недовідною доктриною єдиної волі. Всі причини – це тільки випадкові причини появи волі у цей час, у цьому місці. Воля до життя є у кожної істоти навіть найдрібнішої – Цілком і неподільно однаково повна, як у всіх сущих, і що були, і що будуть взяті разом. Запереченням особистости Всі леви – це по суті один єдиний лев. Множинність індивідів є позірною. І так само позірним є розвиток. Він називає ідеї Ламарка геніальною абсурдною помилкою маренням про геній в естетичному спогляданні індивід є вже не індивідом а чистим вільним від волі вільним від страждання позачасовим об'єктом пізнання суб'єкт цілковито розчиняючись у спогляданні об'єкта сам стає цим об'єктом Нісенітницею співчуття і уможливлення ним проникнення Принципу індивідуації, як джерела всієї моралі, до чого додаються такі твердження, як «Вмирання насправді є метою існування». Не можна апріорі заперечувати як таку можливість магічної дії, що походить від уже померлого. Саме ці та до них подібні надуживання і вади філософа Завжди найохочіше і найперше приймають і роблять предметом віри. Вади і надуживання завжди простіше наслідувати, надто що вони не потребують тривалих попередніх вправ. Але поговоримо про найславетнішого з живих шопенгауріанців – Ріхарда Багнера. З нами сталося те, що вже траплялося з багатьма митцями. Він помилявся – в інтерпретації створених ним таки образів і неправильно оцінював невисловлену філософію власного мистецтва. Ріхарда Вагнера до середини його життя вводили в оману філософія Гегеля. Він повторив те саме, коли згодом вичитав доктрину Шопенгауера у постатях своїх персонажів і почав висловлювати себе у термінах волі Генія і співчуття. Однак ніщо так не суперечить духу Шопенгауера, як власне вагнерівське у героях Вагнера. Я маю на увазі невинність найвищого егоїзму, віру у самодостатність, блага великої пристрасти. Коротко кажучи, Зіквріда, уособленого у його героях. Усе це відгонить радше спінозою, а не мною, можливо, сказав би Шопенгауер. Тож хоч би якими вагомими були підстави, на яких Вагнер мав би шукати собі інших філософів, ніж Шопенгауера, зачарування його саме цим мислителем засліпило Вагнера не тільки щодо всіх інших філософів, але навіть щодо науки як такої. Творчість його дедалі виразніше прагне стати подібністю і доповненням до філософії Шопенгауера, і дедалі відвертіше зрікається вищих амбіцій стати подобою і доповненням людського пізнання і науки. А спокушає Вагнера не тільки таємнича поезність цієї філософії, яка спокусила б якого-небудь каліостро, навіть окремі жести й афекти філософів завжди бували спокусливими. Штопенгауерівським є, наприклад, занепокоєння Вагнера псуванням німецької мови. Та, попри похвальність такої турботи, не варто замовчувати той факт, що стиль самого Вагнера страждає на всі оті виразки й пухлини, на вигляд яких так лютував Шопенгауер. І що у німецькомовних послідовників Вагнера Вагнероманія починає виявлятися настільки небезпечно, наскільки досі виявляло себе хіба що захоплення Гегелем. Від Шопенгауера також Вагнерова ненависть до євреїв, яким він не встані віддати належне навіть у їхній найбільшій заслузі. Євреї, бо справді винайшли християнство від Шопенгауера також намагання Вагнера тлумачити християнство як занесене зерно буддизму і через тимчасове наближення до католицько-християнських формул і почуттів призначати Європі буддійську добу. Від Шопенгауера проповідь Вагнера на користь милосердя до тварин. Попередником Шопенгауера в цьому був Вольтер що так само, як його наступники, милосердям до тварин майстерно маскував свою ненависть до певних речей і людей. Принаймні ненависть Вагнера до науки у його проповіді надихається аж ніяк не духом доброзичливості і милосердя. Ні, що достатньо очевидно, духом взагалі. Зрештою, філософія митця не так багато важить і не шкодить його творчості за умови, що не вона лежить в основі задуму, виступаючи тільки оздобою. Не варто виявляти надмірну настороженість і недолюблювати митця за випадкову невдалу і зухвалу машкару. Не забуваймо, що шановні митці завжди трішечки актори, і вони мають ними бути, і без акторства – Навряд чи триватимуть Залишаємося вірними Вагнеру в тому У чому він правдивий і оригінальний А особливо у тому, що ми, його учні Залишаємось вірними собі у своїй правдивості і оригінальності Залишмо йому його інтелектуальні примхи і конвульсії А натомість розгляньмо справедливо Яку дивну поживу і які потреби може мати для життя і розвитку таке мистецтво, яке репрезентує Вагнер. Байдуже, що як мислитель він так часто помиляється. Справедливість і терпіння – не його царина. Досить, що його життя є правильним у його очах і справедливим до себе. Це життя, яке закликає кожного з нас. «Будь особистістю». Йди не за мною, а за собою, сам за собою. Наше життя теж має бути справедливим до себе. Ми теж маємо зростати і розквітати вільно і безстрашно з себе самих у невинному самолюбстві. Ось чому, коли я дивлюсь на таку людину сьогодні, мені так само, як раніше, лунають у вухах слова, що Пристрасть краща за стоїцизм і лицемірство. Що бути чесним навіть у злі краще, ніж зраджувати собі, підпорядковуючись традиційній моралі, що вільна людина може бути доброю чи лихою. Але людина невільна є ганьбою природи, і їй немає жодної втіхи, ні небесної, ні земної. Що нарешті кожен... Хто хоче стати вільним, має самотужки цього домогтися, і що свобода нікому не падає в руки, як дивовижний подарунок». Ріхард Вагнер у Байройті 100. Навчитись віддавати шану Людям слід навчитися шани так само, як зневаги. Кожен, хто ходить новими стежками і веде багатьох людей по нових стежках – на власний подив виявляє, наскільки недолугі і недорікуваті ці люди у висловленні подяки, і наскільки нечасто насправді вони висловлюють, бодай, якусь подяку. Так ніби щоразу, коли особа хоче заговорити, їй перехоплює у горлі, тому вона просто прочищає горло і знову замовкає. Спосіб, у який мислителеві випадає простежувати вплив своїх думок, їх силу перетворення і потрясіння, буває майже комічним. Іноді він має враження, що ті, на кого він спрямував свої думки, почуваються ображеними, почутим, і здатні ствердити свою нібито загрожувану незалежність лише у виявленні поганих манер. Потрібні цілі покоління, щоб вигадати хоча б усталену форму вічливої подяки. І тільки дуже згодом настає той час, коли творчий дух і винахідливість теж переходять у подяку. Тоді зазвичай є хтось, хто виступає великим одержувачем подяки не лише за те благо, що він сам зробив, а здебільшого також за те, що його попередники поступово накопичували як скарб вищого і найкращого. 101. Вольтер Хоч би де утворився двір, він визначає правила вишуканої мови, а разом з ними – закони стилю для всіх письменників. Однак придворна мова – це мова – Придворного, який не має фаху і який у розмовах на наукові теми забороняє собі будь-які зручні технічні вислови, бо вони відгонять спеціальністю. Тому технічні звороти і все, що зраджує фахівця, лягає плямою на стиль країн придворної культури. Тепер, коли всі двори стали карикатурою, як на давні часи, так і на сьогодення, – Є гідним подиву, яким невимовно манірним і педантичним виявився у цьому питанні той таки Вольтер. Наприклад, у своїх думках про таких стилістів, як Фонтенель і Монтеск'є. Ми всі вже вивільнилися з придворного смаку, тим часом як Вольтер був його довершителем. 102. Слово до філологів. Є такі цінні книги, такі можновладні, що цілі генерації науковців покладають свої зусилля на те, щоб тексти цих книг зберігалися у чистому і зрозумілому вигляді. Постійне підтвердження цієї віри є завданням філології. Вона виходить з передбачення, що насправді не бракує рідкісних людей – навіть якщо вони не одразу кидаються у вічі, які знають, як послугуватися такими цінними книгами. Ймовірно, це такі, що самі пишуть, чи могли б написати подібні книги. Я б сказав, філософія припускає шляхетну віру в те, що заради небагатьох, які завжди прийдуть, хоч їх не бачимо наочно. Слід заздалегідь проробити величезну і навіть не дуже чисту працю. Все це робота in усум Делфінорум. Для вжитку Дофіна. Вислів походить від назви надміру амбітного проєкту бібліотеки, що створювалася для малолітнього Дофіна, майбутнього Людовіка Великого. 103. Про німецьку музику Німецька музика нині більше, ніж будь-яка інша, стала європейською музикою, оскільки лише відбулися зміни, яких Європа зазнала внаслідок революції. Тільки німецькі музиканти знаються на звуковому представленні руху людських мас, на тому жахливому неприродному гомоні, який навіть не повинен бути дуже гучним, Тим часом, як, наприклад, італійська опера знає тільки співи слух чи хор солдатів, але не народу. Крім того, вся німецька музика просякнута глибокими бюргерськими ревнощами до аристократії, зокрема до її еспріт і елегантності, як виявам дворянського, лицарського, впевненого в собі старого суспільства. Це не музика, що у співця під брамою з гетте, яка припадає до смаку також у залі, тобто королю. Тут уже не скажеш, мужніли лицарі з лиця, замріялись красуні. Грація у німецькій музиці починає виявляти ознаки докорів сумління. Тільки з принадою, сільською кузиною Грації, німець починає почуватися цілком морально. І відтак дедалі більше і більше, аж до своєї захопленої, наукової, часто недолугої піднесеності. Піднесеності Бетховена. Якщо хто хоче додумати особистість до такої музики, то це саме Бетховен, яким він постає поруч з гете, наприклад, на тій зустрічі у Тепліці. Напівварваром поруч з культурою. Народом поруч з дворянством Доброчесним чолов'ягою поряд з доброю і більш ніж доброю людиною Як вигадник поруч з митцем Як шукач розради поруч з утішеним Як брехун і сумнівна особа поруч з чесним Як дивак і самомучитель Як екстатичний дурник Блаженно нещасний, простодушно нестриманий, чванько і незграба, і пухкий, і взагалі неприручена людина, яким відчув і змалював його сам Гете. Гете винятковий німець, якому гідної його музики наразі ще не знайдено. Нарешті поміркуймо. Чи не слід розуміти, як демократичну недоречність і наслідок революції, ту зневагу до мелодії і занепад мелодійного чуття, що дедалі більше поширюється серед німців? Мелодія виявляє таке явне прагнення до законності і таку відразу до всього неоформленого, довільного, що видається відлунням старого порядку в Європі, і спокусою. Повернення до нього. 104. Прозвучання німецької мови Відомо, звідки походить німецька, яка ось уже кілька сторіч виступає загальнонімецькою письмовою мовою. Німці з їхньою пошаною до всього, що виходило з княжого двору, Старанно приймали канцелярський стиль за взірець у всьому, що мали писати, а саме у своїх листах, документах, заповітах тощо, писати по-канцелярськи, тобто писати як при дворічів уряді, означало висловлюватися благородно на противагу повсякденній мові, якою розмовляло німецьке місто. Поступово з усвідомленням цієї різниці, говорити теж стали так, як писали. Це робило особу ще благороднішою – у формах вислову, у виборі слів і зворотів, і нарешті у вимові. Розмовляючи, підроблялися під придворну вимову, і зрештою вона зробилася природною. Можливо, ніде більше не траплялося такого – щоб письмовий стиль узяв гору над повсякденною мовою, а принда і величання цілого народу лягло в основу загальнонаціональної, вже не діалектної мови. У добу Середньовіччя, а особливо після Середньовіччя, гадаю, звучання німецької мови було глибоко селянським і вульгарним. За останні кілька століть воно стало дещо більш витонченим, здебільшого тому, що багато хто, почуваючись приниженим, вперто копіював звуки французької, італійської та іспанської. Особливо німецька, а надто австрійська аристократія, що не могла задовольнитися рідною мовою. Втім, для Монтеня чи навіть Расіна – Попри ці вправи, німецька мова, мабуть, звучала нестерпно-вульгарно. Ні навіть зараз в устах мандрівників серед італійського простолюду німецька видається дуже сирою, лісовою, хрипкою, ніби походить з закиптюжених хат, з диких місцин. Нині я помічаю, що серед колишніх шанувальників канцелярського стилю Знову шириться заклик до облагородження вимови І що німці починають піддаватися дуже своєрідній звуковій магії Яка в перспективі становить справжню небезпеку для німецької Бо марно шукати по цілій Європі більш неприємних звуків Щось глузливе, холодне, байдуже, недбале в голосі це нині звучить благородно для німців, і я чую добрячу частку цього аристократизму в голосах молодих чиновників, учителів, жінок, купців. Навіть маленькі дівчатка вже імітують цю офіцерську німецьку. Бо винахідником цих звуків справді є офіцер, пруський на додачу. Той такий офіцер, що як військовий і як фахівець посідає... Дивовижний запас тактовної скромності, якого слід би повчитися всім німцям, включаючи німецьких професорів і музикантів. Однак варто йому почати розмовляти і рухатись, він стає найнахабнішою і найвідразливішою постаттю старої Європи, сам того не усвідомлюючи, ясна річ, і не усвідомлюють цього також славні німці вбачаючи у цій постаті представника першорядного і найблагороднішого суспільства, і залюбки дозволяють йому грати першу скрипку. Саме це він і робить. І його скрипку переспівують перш за все фельдфебелі і унтерофіцери, роблячи її цигикання ще брутальнішим. Прислухайтесь до командних вигуків, від яких нині здригаються німецькі міста, де під кожною брамою відбувають військові вправи. Яка бундючність, яке несамовите почуття авторитету, які глузливі холодні звуки цього ревіння. Чи справді німці можуть вважатися музичним народом? Безперечно, що німці нині мілітаризують свою вимову. Цілком ймовірно – що, навчившись воєвничо говорити, вони почнуть воєвничо писати, оскільки звичка до певних звуків проникає глибоко у вдачу. Невдовзі у нас заведуться слова і звороти, а тоді й думки, що пасують саме до цієї вимови. Можливо, у нас уже таки пишуть офіцерською мовою. Можливо, я замало читаю з того, що нині пишуть у Німеччині. Але одне я знаю напевно. Офіційні німецькі повідомлення, що проникають також із-за кордон, надихаються не німецькою музикою, а саме отим новим звучанням вульгарної зарозумілости. Практично у кожній промові першого німецького словника, навіть коли він проголошує її через імперський гучномовець, чути специфічну вимову, яка змушує іноземців затуляти собі вуха. Але як у німці терплять залюбки, вони терпимі до себе. 105. Німці як митці Як німець справді віддається пристрасти, а не тільки як зазвичай виявляє схильність до пристрасти. Він поводиться як належить у такому стані і не думає більше про свою поведінку. Але правда полягає в тому, що він тоді поводиться дуже незграбно і потворно, наче йому бракує ритму і мелодії, так що у глядачів це викликає муку або зворушення, не більше. Інша річ, якщо він злетить у піднесеній захваті, на що здатна велика пристрасть, тоді навіть німець прекрасний. Ідея височини, на якій краса вперше дарує свою магію навіть німцям, штовкає німецьких художників дедалі вище у розкоші пристрасти. Це справжнє глибоке бажання вийти за рамки недолугости і незграбності. Принаймні визирнути назовні кращий, легший, південніший сонячний світ. І тому їх судомні рухи часто означають лише те – що вони хочуть танцювати? Ці бідолашні ведмеді, в яких заховані німфи і лісові божества, а іноді навіть божества вищого гатунку. 106. Музика як оборонниця «Мені потрібен майстер музичного мистецтва», – сказав новатор своєму учневі, «щоб він узяв від мене мої думки» а відтак висловлював їх своєю мовою. У такий спосіб я глибше сягну у вуха і серця людей. Музикою можна спокусити людей на будь-яку помилку і навернути на будь-яку правду. Хто міг спростувати звук? Отже, ти хочеш, щоб тебе вважали неспростовним? запитав його учень. Новатор відповів, я хочу, щоб, Пагін став деревом Для того, щоб вчення стало деревом, треба в нього вірити тривалий час Щоб у нього повірили, треба, щоб його вважали неспростовним Бурі, сумніви, черва, злоба Потрібні дереву, щоб воно могло виявити породу і силу свого зародка Нехай воно впаде, якщо недостатньо сильне але зарадок завжди гине, а не спростовується Коли він так сказав, його учень нетерпляче вигукнув Але я вірю у твою справу і вважаю її такою сильною, що скажу все, що маю на серці проти неї Новатор засміявся і покивав на учня пальцем Такі учні, мовив він далі, найкращі з усіх але небезпечні, і не кожне вчення може їх витримати. 107. Наша остання подяка мистецтву Якби ми не віддавали належне мистецтву і не вигадали такий культ несправжнього, то усвідомлення загальної неправди й брехливости, яке надає нам зараз наука – Усвідомлення ілюзорності і помилковості, як умови сприйняття і пізнання буття, виявилось би нестерпним Чесність спричинила б нам огиду і штовхнула б до самогубства Але нашій чесності протистоїть сила, що допомагає нам уникнути згубних наслідків Мистецтво як ілюзія з доброї волі ми не завжди відмовляємо своєму оку заокруглити, довершити І тоді вже не вічну недовершеність ми переносимо через річку буття Ми несемо богиню і по-дитячому пишаємося цим служінням Як естетичне явище, життя залишається цілком іще стерпним А мистецтво дає око і руку І перш за все, чисте сумління щоб ми могли створити таке явище з себе. Нам треба час від часу відпочивати, дивлячись на себе ззовні, згори вниз і вниз, з художньої далини, сміючись із себе чи плачучи над собою. Ми маємо відкривати у собі героя, а також дурника, якими виявляємо себе у своїй пристрасті до пізнання. Ми маємо раз у раз тішитися зі своїх дурощів, щоб радіти своїй мудрості. І тільки тому, що ми у кінцевому підсумку важкі і серйозні люди, більше гирі, ніж люди. Нас ніщо так не тішить, як блазинський каптур. Він нам потрібен для нас таки самих. Нам усім потрібне безкетне, пурхливе, танцівне – Глузливе, дитяче і блаженне мистецтво, щоб не втрачати цієї свободи над речами, яких вимагає наш ідеал. Для нас виявилось би поверненням до старого, якби ми усією чесністю роздратовано занурилися б з головою у мораль. І стали б добропорядними, чудовиськими, опудалами – Заради завищених вимог, які ми ставимо перед собою Ми маємо спромогтися стати над мораллю І не тільки стояти, зацепенівши зі страху будь-якої миті впасти А ширяти над нею, бавитися Як би впоралися ми без мистецтва, без шалапутства І доки ти соромишся себе, ти ще не одне з нас